Хай би він був навіть старезний, як столітній дуб. Це не має значення, а має значення те, що ти забута, забута і ошукана. Е, ні, коли б він був трухлявим, це він би дивився у ніч, як у пекло. І проклинав би з твої навіжені кістки, а так плати гіркотою ночі за її колишній мед. Але що ти хочеш? Ти хочеш справедливості чи помсти? Ну, то й відомсти. Колись у роки навчання у Медін-інституті після однієї гучної вечірки моя колежанка самотужки зробила операцію. Відрізала живчик своєму кавалерові, який не хотів на ній вагітній від нього одружуватися. Страшно згадувати криваву картину, коли дівчата, що жили в одній гуртожитській кімнаті, відчинили двері досередини. Лікарка. А саме відтоді я бриджу кров'ю, хоча лише тепер розумію свою давню подругу. Якщо ти також така мстива, то й собі придумай помсту, а ні, терпи. Ще нікого любов не розірвала на шматки. Люди терплять, і ти з ними. Зрештою, кому-кому, а тобі у твоєму віці, мало би бути сором навіть думати, не на те, що відчувати якусь та ще таку ненормальну любов. Це баламутство повинно топитися в пам'яті про юні роки, і боронь Боже не виринати на поверхню пізніше. Інакше засміють. Тебе так вчили? Так. Ось і не виходь за правила. Ти не опудало, щоб давати себе на сміх добровільно. Відкриймо тайну своїх страждань. Наказуючи просить Біблія а кому і навіщо відкривати. Відкрита тайна вже не тайна, а об'єкт для смакування і ще глибші страждання. І що, власне, відкривати? Старечий сором? Чому старечий? Коли б ти була старою, тебе можна було б класти валетом з цією твариною, і нічого б не було. І кров би в тобі накипіла, і розум застигав би цементом. А так, це тобі перша ознака твоєї не старости. Але від цього не легше. Кожна людина має свої таємниці, свій інтим, і вона їх оберігає не те що від чужих, іноді від своїх же очей, подеколи боячись признатися самій собі у тому, про що не мовиться вголос, чи про що іноді думаєш так, наче зазираєш у вогненну пащу вулкана. Отак. Кожен якнайдовше рятується, пручається чи обороняється від зазирання углиб самого себе так довго, як тільки може. Але вулкани серця, так само як і вулкани природні, ніколи не питають дозволу і не попереджують нас про свій бунт. Мало кому вдається встояти перед натиском внутрішньої стихії, щоб таємне не зробити явним, щоб не пуститись тим головна бути роками і досвідом. Не такі ламалися під натиском серця. А хто я? Жінка, яка піддалася спокусі і спробувала зазирнути у прірву. Хіба я свідомо хотіла цього? Хіба я коли думала про таке? Причина всього мого гріха ховається в моїй пам'яті. Вона проклята видобула тих павичів і плаваючих лебедів з-під уламків минулого і спровадила на заборонену дорогу у руки диявола. А я тоді й не подумала пручатися. У мені все було чорне і несмачне, і в якусь мить я забагла кольорів і незнаного смаку. Ба, як тебе з чеканням потягнуло на філософію. Я її в інституті на три знала. А бач, тепер надолужую, не те, що вивчаю, практикую житейську філософію на своїй шкірі. Але вже пізно, дуже пізно пізнавати себе тоді, коли зсередини тонкі дзвіночки подзвонюють холодом. Неправда. Нічого ніколи не пізно. Тим паче пізнавати себе. Ти що хочеш умерти навіть сама для себе, залишившись таємницею? Чи ти сподіваєшся, що тебе хтось буде читати в іншому житті? Бачиш, чи ж у цьому ніхто не розбігається? «На тому світі ще ніхто не був. Через те він такий нам принатний. А ти захотіла у той світ. Шукай безумну свірчану кислоту. Ти колись приносила її з роботи. Лише добре шукай між отим лахміттям, що назбирала за десятки років і не хочеш викинути. Ти не потрібне зважиться кинути через вікно, а замахуєшся на своє життя. Перехрестися і забудь дурну думку. Ти ж лікарка». І добре знаєш, який страшний і неестетичний вигляд мають ті, хто накладає на себе руки. Тобі цього треба. Ні, ці дві ночі і третій день таке зробили мене безумною. А власне, що трапилося? Ну, сказав, що прийде вранці. Чи вперше казав і не приходив? Чи раз ти міняла свої плани через нього? Яка різниця? Чи ти мала їхати у Белелую, чи у Варну. Головне, що він не прийшов. Нічого особливого не трапилося. А прийде, будеш його любити, як завжди. Ні, ще, дужче, так, як перед смертю. Ніби ти знаєш, як люблять перед смертю. А потім, коли він знову піде, будеш плакати. І що в цьому нового? Ти його любиш. А це не те, що за коханість, яка я просто вигадкою бо не зважає ані на умовності, ані на реальність. Ти його любиш, розуміючи усю абсурдність і ненормальність своєї любові до нього, приймаючи такого, яким він є – жорстокого, безвідповідально, ніжного, п'яного, брехливого. А як тільки минув перший туман самообману, ти побачила його наготу не лише фізичну, але й внутрішню. Я прийняла з усіма його вадами. Кажуть, коли відбувається вторгнення щоденних людських вад в ауру в закоханості, тоді руйнується усе наносне, зникає дим вигадки і ти чуєш легалізацію.